Другий. Порівняно невеличка кают-компанія ледь вміщала в себе весь екіпаж. Зазвичай тісноти не відчувалося, оскільки семеро астронавтів практично ніколи не їли одночасно. Цілодобово працюючий автокок мимоволі заохочував індивідуалізм, адже кожен міг поїсти в особисто зручний час. Але зараз, зібравшись усі разом, учасники екіпажу почувалися дискомфортно. Усі переминалися на місці, намагаючись не штовхатися і не діяти в деодному нерви. Паркер та Бред були незадоволені і взагалі не приховували цього. Єдине, що їх заспокоювало, це що техніка була в порядку, тому навіть якщо щось і трапилося, то не з їх провини. Ріплі вже повідомила їм новину про відсутність потрібного пункту призначення, котра всіх збентежила. Паркер припускав, що всім треба буде знову впасти в гіперсон. Це була клопітка і неприємна процедура, навіть якщо проводити її бездоганно. Паркер стиха вилаявся, його бісило все, що розділяло його із виплатою в кінці подорожі. Капітане, ми знаємо, що не досягли сонячної системи. Кейн сказав це від усіх оточуючих, які з очікуванням дивилися на Даласа. Ми далеко від дому, але система корабля прийняла рішення розбудити нас від її присну. Час дізнатися, чому. «Зараз і дізнаєтеся», – з готовністю відповів Даллас. Як відомо, почав він із поважним виглядом. Матір було запрограмовано на припинення подорожі, вимкнення гіпердвигуна та наше пробудження за певних умов. Він витримав ефектну паузу і продовжив. Ось вони і настали. «Напевне, сталося щось серйозне», – Ламбер спостерігала за Джонсом, який грався з михтючим сигнальним пристроєм. «Ви знаєте це. Не просто вивести весь екіпаж з гіперсну. Завжди існує певний ризик. Тобто б міг подумати, саркастично пробурмотів Паркер так тихо, що це розчув лише бред. Вам усім буде цікаво, продовжував Далас. Нас розбудили по тривозі, яка не стосується нострому, як свержує матір, корабель у чудовому стані. Переповненою кают-компанією прокотився полешений видих, ну слава Богу. Небезпека полягає в іншому, зокрема в невідомій системі, де ми зараз перебуваємо на одній з її планет. Зараз ми наближаємося до цієї планети, він зиркнув на Еша, котрий кивнув на знак згоди. Ми отримали сигнал від невідомого джерела. Там були перешкоди, і матері знадобився певний час, щоб розшифрувати його, але це точно аварійний сигнал. Хе, це не має сенсу. Ламбер теж виглядала збентежено. Серед усіх стандартних сигналів екстрені виклики є найбільш зрозумілими та простими, тому в матері не повинно виникати жодних проблем із шифровкою. Матір припускає, що йдеться не про стандартний сигнал про допомогу. Це акустичний сигнал радіомаяка, який повторюється кожні 12 секунд. Звичайний сигнал. Утім матір вважає, що сигнал має позаземне походження. Почути викликало в когось приглушене ремствування. Коли минула перша схвильованість, Даллас продовжив. Матір не може дати конкретної відповіді. Я не розумію чому. Жодного разу не бачив, щоб комп'ютер не був упевнений. Він міг ігнорувати команди, але завжди давав точну відповідь вперше таке бачу. Важливо те, що матір впевнена, що це аварійний сигнал, який пробудив нас від її сну. І що? запитав Бред і цілковито байдужим виглядом. Кейн відповів із легким роздитуванням. Ну ж бо, ти ж знаєш свою інструкцію. Згідно з розділом Б-2 льотних директорів компанії, ми зобов'язані надавати будь-яку можливу допомогу в таких ситуаціях, незалежно від того, чи має сигнал земне походження. Паркер з угідою копнув панель. Чорт забирай, не хочу це говорити, але ми торгівельний буксир із величезним і незручним монтажем, а не кляті рятувальники. У контракті нічого не сказано про це, хоча він раптом злегка прояснів. Якщо нам за це доплатять, раджу перечитати свій контракт, промовив Еш і процитував його чітко як центральний комп'ютер, яким він пишався. Необхідно досліджувати будь-які систематично прийняті сигнали від розумних істот. Інакше загрожує ануляція усієї заробітної плати та премій про закінченню подорожі. Про премії за допомогу в біді нічого не йдеться. Паркер знову мовчки копнув панель. Вони із бретом не вважали себе героями. Той, хто збив корабель в якомусь химерному світі, міг легко зробити це із ними. У них не було доказів, що невідомого відправника було збито, але в далекому неспокійному всесвіті треба мислити реально, радше песимістично. Бред, судячи з його вигляду, також розглядав ситуації з точки зору затримки оплати через зміну курсу. «Ми висуваємося до того корабля, і крапка», – Даллас по черзі подивився на інженерів. Вони його вже дістали. Йому така зміна курсу подобалася не більше, і він, як і ці інженери, мріяв дістатися додому, вивантажити нафту. Але іноді випускання пари перетворювалося на непокору. «Добре», – саркастично відповів бред. «Що добре?» Інженер-технік не був дурним. Голос та обличчя Далласа дали брету зрозуміти, що час трохи вгамуватися. Добре, полетіли. Даллас досі дивився на нього, тому бред, посміхнувшись, додав: Сер, капітан перевів недоброзичливий погляд на паркера, але другий герой вже скорився. Та можна приземлитися. Далас звернувся вже до Еша. Кому же вдалося? І я про це, багатозначно відповів Даллас. Приземлитися це мирне слово, воно передбачає успішне виконання послідовних дій, у результаті яких можна здійснити м'яку та безпечну посадку корабля на тверду поверхню. Ми ж маємо справу з екстреним викликом, а в такому випадку про мирні дії не йдеться. Давайте дізнаємося, що там сталося, але обережненько, в рукавичках. У капітанському відсіку був підсвічений стіл із зоряною картою. Даллас, Кейн, Ріплі та Еш стояли на протилежних полюсах компаса, а Ламберт сиділа на пусту. Ось він, Далас сказав на цятку, яка світилася, і оглянув членів екіпажу, що скупчилися навколо столу. Я хочу, щоб усі це послухали. Усі знову сіли на свої місця, а капітан кивнув Ламберт. У нас тиснула вимикач. Добре, давайте послухаємо. Відруглю й гучність. Штурман увімкнула тумбер. Капітанський відсік наповнився безперервним фоновим шипінням. Раптом усе припинилося і пролунав такий звук, що в Кейна поповзли мурашки по шкірі, а в ріплі волосся стало дибки. Це тривало 12 секунд, а потім знову почалося безперервне шипіння. «Господи!» – вражено промовив Кейн. Ламберт вимкнула динаміки. У капітанському відсіку знову запанував спокій. Що тобі собуло? – запитала Ріплі з таким виглядом, наче вона побачила, щось мертве в тарілці. Я ще ніколи не чула таких аварійних сигналів. Матір назвала це так, – пояснив Даллас, – не зовсім коректно називати їх інопланетними, тож вона назвала чужими. А може то голос? – сказала Ламбард і замокла, усвідомивши, що її слова мають неприємний відтінок і зробивши вигляд, що нічого не говорила. Скоро дізнаємось. Ти встановила координати місця знаходження корабля. Я знайшла його місце знаходження на планеті. Ламбер вдячно подивилася на панель управління, задоволена тим, що доведеться мати справу з розрахунками, а не з важкими думками. Ми досить близько. Інакше матір не пробудила би нас від її персну, пробурмотіла ріплі. Координати прямого сходження 6 хвилин 20 секунд, бічного відхилення мінус 39 градусів 2 секунди. Покажи це на екрані. Штурман натиснула певну послідовність кнопок, один з екранів у капітанському відсіку замигутів, і всі побачили яскраву цятку. «Високе альбедо. Можеш збільшити?» «Тільки до певної міри. Поки що на це треба дивитися здалеку. Зараз постараюся наблизити». Екран одразу сфокусувався на об'єкті, і усі побачили мену стиснену з полюсів планетку серед космічної порожнечі. Чорт її забирай, незлосно сказав Даллас. Ти певна, що то уна? У цій системі досить багато планет. Так, це уна. Просто планетоїд. Десь тисячі дві кілометрів у діаметрі, не більше. Вона обертається? Так, час повного оберту, години дві. Але це попереднє значення. Хвилин за десять скажу точно. Вже непогано. Сила тяжіння? Лаборд перевірила декілька індикаторів. 86 сотих досить щільна. Тільки не кажи про це паркерову і Брету, сказали Ріплі. Їм спаде на думку, що там поклади важких металів, і вони підуть шукати ще до того, як ми дізнаємось про нашого невідомого транслятора. Спостереження Еша були прагматичнішими. Нею можна ходити. Члени екіпажу почали розробляти процедуру виходу на орбіту. Адже Нустрому наближався до маленької планетки, тягнучи за собою величезний вантаж резервуарів і перегонну установку. Наближаємося до опогеї орбіти. Увага! 20 секунд, 19, 18. Ламбард рахувала, поки її напарники навколо напружено працювали. Нахил по правому борту на 92 градуси, діловито оголосив Кейн. Буксир та навточисна установка перекрутилися, виконавши пірует у відкритому космосі. Допоміжні двигуни ненадовго увімкнулися, освітивши хвіст. Вихід на екваторіальну орбіту пройшов успішно, оголосив Еш. Під ними безтурботно крутилася мініатюрна планета. Дай мені дані про тиску відділенні управління електронними пристроями. Еш глянув на манометри, не повертаючись до Далласа. 3,45 Н на МС у квадраті близько 35 тисяч Паскаль сир. Дай знати раптом що зміниться: ти подбав про керування рівнем резорування, яке вимикає пристрої управління керуючим гірускопом, поки ми займалися справами. Так, система збору інформації гальмує управління керуючим гірускопом. Ми будемо прискорювати її за допомогою установки, відслідковування та управління, а моніторинг будемо здійснювати за допомогою цифрових комп'ютерів УПР та комп'ютерного інтерфейсу. Тобі від цього легше? Набагато. Еш був забавним хлопцем, який ставився до всього холоднокровно і одночасно подружньому, до того ж відмінним спеціалістом. Нічого не могло збити його з пантелику. Підтримка наукового співробітника надавала Далласу впевненість під час прийняття рішень. «Готуємось до роз'єднання з платформою», – сказав Еш і вимкнув тумблер невеликого пристою. «Інженерне відділення. Готуємось до роз'єднання із платформою». «Ель – вирівнювання по лівому борту, по правому борту шлях війний», – доповів Паркер без звичного сарказму. «Задній фал готовий до роз'єднання», – додав Бред. «Перетинаємо термінатор», – доповіла Ламберт. Виходимо на неосвітлену сторону. Внизу нечітка заокруглена лінія розділяла густі хмари. З одного боку вони були яскраво освітленими, а з іншого були могильно-чорними. Підйом, підйом, режим готовності. Ламберт по черзі клацала вимикачами. Режим готовності. 15 секунд, 10, 5, 4, 3, 2, 1, замок. Роз'єднуємося, коротко, наказав Далас. Міжнострому та масивними резервуарами з навточисною установкою, які почали дрейфувати по орбіті, захорделився газ. Дві штучні конструкції, одна порівняно невелика з людьми, інша величезна та безлюдна, повільно роз'єдналися. Даллас уважно спостерігав за роз'єднаннями на екрані номер два. «Хвал вільний», – оголосила ріплій після короткої паузи. Точність скороговано. Кейн відкинувся в кріслі, розслабившись на декілька секунд. Усе вільне. Роз'єднання пройшло успішно. Ушкоджень немає. Прийнято, додала Ламберт. Прийнято, з полегшенням промовила Ріплі. Далас подивився на штурмана. Ти впевнена, що ми залишили платформу на стабільній орбіті? Я не хочу, щоб 2 мільярди тонн нафти впали і загорілися, доки ми будемо колопатися внизу. Тут атмосфера не така щільна, щоб надійно захистити нас. Ламберт перевірила індикатор. Сер, вона може спокійно висіти тут ще з рік. Добре, фінанси в безпеці, ну і наші голови теж. Давайте спробуємо сідати. Готовність до польоту в атмосфері. П'ятеро людей наполегливо працювали, кожен працюючи над своїм завданням. Джонс сидів на панелі управління пристрою в полівому борту і спостерігав за хмарами, що насувалися. Починаємо зниження. Увага Ламберт була прикута до одного довоча. 50 тисяч метрів. Зниження. Зниження. 49 тисяч. Входимо в атмосферу. Дала спостерігав за власними приладами, намагався оцінити та запам'ятати десятки цифр, які постійно змінювалися. За порукою міжзояних подорожей було шанування приладів, залишаючи цю вашу роботу на матір. А от політ в атмосфері – це зовсім інше. Тут же працювали пілоти, а не машина. Нижче за льота торкнулося брунатних та сірих хмар. Обережно, унизу виглядає негарно. Як це схоже на Далласа, подумала Ріплі. Десь унизу, у брунатно-сірому петлі, інший корабель благав про допомогу, використовуючи регулярний нелюдський і страхітливий екстрений виклик. Ця планета була взагалі невідомою. Це означає, що всі метрологічні особливості, грунт та інші доведеться вивчати з нуля, а для Далласа це було просто негарно. І часто спадало на думку, чому такий компетентний капітан змушений керувати якимось рядовим кораблем типу Нострому. Якби ріплі могла читати думки, то відповідь би її здивувала. Йому це б подобалося. Координати вертикального зниження розраховано та введено, незначне коригування курсу, доповіла Ламберт. Наведення завершене, знижаємося по курсу, зафіксували, летимо по прямій. Прийнято. Як мете умови внизу можуть вплинути на допоміжні двигуни. Поки що все добре, сер. Доки ми не зануримось у ті хмари, нічого певного сказати не можу. Сподіваюся, ми зможемо крізь них пробитися. Непогано. Далас похмуро подивився на індикатор і натиснув кнопку. З'явилося нове значення, яке його більше порадувало. Дай мені знати, якщо воно зміниться. Добре. Буксир занурився в зону хмарності. Навколо на екранах зображення помутнішало, але прилади працювали справно. Зорліт тричі підкинуло, а потім рух у густій поволоці темних хмар тривав без особливих проблем. Те, з якою лекістю вони зробили цей маневр, свідчило про відмінні навички штурмана Ламберт і пілота Далласа. Тим це тривало недовго. Зорліт потрапив у повітряний потік, який почав його штовхати. Зона турбулентності. Гріплі напружено працювала на панелі управління. Увімкни навіаційні та посадочні ліхтарі. Даллас дивлявся крізь вихри на екранах. Можливо, щось ми зможемо побачити. За таких умов ніхто не зробить це краще, аніж прилади, сказав Еш. А вже ж, я не зможу їх замінити. Усе ж хотілося б щось і бачити на власні очі. На днищину строму загорілися яскраві прожектори. Вони хіба що трішки пробивалися крізь мари, не даючи того огляду, якого також дав капітан. Усе ж вони зробили світлішими перед тим темні оглядові екрани, а з ними і капітанський відсік. Та й на серці у всіх стало трохи легше. Ламбард уже не здавалося, що вони летять крізь чорнило. Зі своїх місць Паркер і Бретт не бачили хмарної завіси, але відчули її. У зоні турбулентності інженерний відсік раптом втратив колишню рівновагу і дещо перехилився на бік. Паркер стихо лейнувся. «Що це таке? Ти чув це?» «Еге!» – Бред нервово вивчав індикатор. «Перепад тиску на зберечу номер 3 Напевно, ми втратили захисний кожух. Він почав натискати кнопки. Геш так і є. Крізь забірник просочується пил. Вимкни, вимкни його. А що по-твоєму я роблю? Чудово. Тепер наш допоміжний двигун забитий курявою. Нічого страшного, сподіваюся. Брет налаштував управління. Зараз заблокую цей забірник і умкну вентиляцію на виду. Але двигун, напевно, вже пошкоджено. Паркеру страшно було подумати про те, що можуть тверді частки, які занесло вітром, зробити з внутрішньою оболонкою забору. «Де ми бістали Тимо? Це хмари чи скелі? Якщо ми не розіб'ємося, то як мінімум удержимо замикання в схемах, які на такій швидкості просто загоряться». П'ятеро членів екіпажу в капітанському відділенні не чули інженерських прокльонів і намагалися посадити буксир недалеко від джерела сигналу так, щоб він залишився неушкодженим. Наближаємось до джерела сигналу. Ламбер спостерігала за давачем. Вістань 25 кілометрів. 20, 10, 5. Гальмуємо і повертаємо. Даллас схилився над пристроєм ручного управління. Коригую курс. 3 градуси, 4 хвилини праворуч. Даллас виконав коригування. Тепер усе в нормі. 5 кілометрів до центра радіуса пошуку. Тримати курс. Зменшуємо радіус. Далес знову почав натискати на кнопки ручного управління. Три кілометри. Два. У Ламберт був нато схвильований голос. Далес не міг відгадати чому: через загальну небезпеку чи через наближення до джерела сигналу. Ми фактично над ним. Молодець Ламберт. Гріплі, як виглядає поверхня, знайди де можна сісти. Працюю над цим, сер. Ріплі перевірила декілька панелей, і в міру того, як з індикаторів надходили неприйнятні дані, в неї на обличчі з'являвся вираз у Зороліт кружляв у повітрі, доки ріплі намагалися розібратися невидимій поверхні. У спектрі зору нічого не видно. Та бачимо, буркнув Кейн. Вірніше, нічого не бачимо. Звіти від приладів не додавали оптимізму. Судячи з випадкових даних індикаторів, це була закинута безплідна і ворожа пустеля. Завади на радарі. Гріплі пошкодувала, що електроніка не реагує на прокльони так само швидко, як люди. На сонарі теж інфрачервоні завади. Почекайте, зараз пробую ультрафіолет. Спектр досить високий, щоб не заважати нам. За декілька секунд на надважливому індикаторі з'явилися окремі рятівні лінії, а після цього слова з яскравим підсвічуванням та комп'ютерна схема. От і все. Знайшли місце для посадки? Ріплі виглядала повністю розслабленою. Наскільки я зрозуміла, можна сідати будь-де. Згідно з індикаторами, поверхня повністю рівна. Далас чомусь уявив гладку вулканічну лаву, котра дещо вихолола, але під тонкою скоринкою зрадливо ховає розплавлену смерть. Еге, але що там таке рівне? Гуда? Пахоєхоє? Пісок? Кейне, треба від чогось відштовхнутися. Потрібна якась підсказка. Зараз я спущуся, і ми все з'ясуємо. Якщо поверхня тверда і рівна, то все буде добре. Кейн почав клацати вимикачами. Моніторинг, інструмент аналітики запущено, завади не зникають. Даллас обережно опускався ближче до поверхні. Завади не зникають, але слабшають. Даллас знову дещо знизив висоту. Ламбер спостерігала за давачами. Вони були на безпечній висоті, але якби з двигунами зорильота щось трапилося, чи на них подіяла якась сила притама на цій планеті, на такій швидкості все могло різко змінитися. Але гальмувати теж не можна, оскільки при такому вітрі можна було взагалі втратити управління. Завади зникають. Все. Кейн вивчав індикатори та контурні лінії на сканері зорильота. Колись ця планета була розплавлена. Судячи з результатів аналітики, недовго, в основному, складається з базальту, трішки реоліту. Подекуди зустрічаються прошарки лави. Наразі все застигло і хололо. Слідів тектонічної активності не виявлено. За допомогою інших вимірювальних приладів він намагався дізнатися інші секрети маленької планети. Ніяких слідів тектонічної активності під нами чи поблизу. Чудове місце, щоб посадити корабель. Даллас одразу ж запитав «Ти впевнений?» «Вона надто стара, щоб тут було інакше», – роздратовано відповів старший помічник. «У мене вистачить розуму визначити вік і склад планети. Гадаю, що я хочу посадити нас у жерло вулкана?» «Добре, добре. Вибач, просто хотів перевірити. Я ніколи не здійснював посадку без карти радіомаяків, відколи закінчив навчання. Трохи нервуюся». «Усі ми нервуємо», – одразу ж прокоментувала Ламберт. Тоді що, здійснюємо псадку? Ніхто не заперечував. Давайте, я спробую приземлюватися по спіралі, докладу всіх зусиль, щоб зробити це під таким вітром, а потім треба підійти якнайближче до джерела сигналу. Але уважно стежте за сигналом, Ламберт. Я не хочу, щоб ми сіли на той корабель, який потребує допомоги. Поперед, якщо буде надто близько. Його голос звучав досить різко в переповненому відсіку. Було виконано необхідні налаштування, ведено команди, а вірні електронні слуги їх виконували. Нострому чітко приземлявся по спіралі, незважаючи на пориви супротивного вітру в чорному небі на кожному метрі. Зниження за 15 кілометрів чітко оголосила ріплі. 12, 10, 8. Даллас підніс руку до панелі управління. Гальмуй. 5, 3, 2, 1 кілометр. Далас вніс необхідні зміни на панелі управління. Гальмуємо увімкнути двигуни м'якої посадки. Увімкнено. Кейн упевнено працював за панелі управління. Комп'ютерний моніторинг зниження. У капітанському відсіку почулося різке голосне гудіння. Це матір узяла під контроль їхнє зниження, регулюючи у останні метри більше точно, ніж найкращий пілот. Даллас провів останню перевірку перед посадкою і вимкнув декілька тумблерів. Основні двигуни вимкнено, опори модуля у нормі. Капітанський відсік почало сильно трусити від вібрації вітру. Зниження 900 метрів. Ріплі дивилася на панель управління. 800, 700, 600. Ріплі продовжувала відлік. Скоро вона дійшла до першого десятка. Коли до поверхні залишалося 5 метрів, корабель загальмував і завис у повітрі. Внизу в нічній темряві ревіла буря. Випустити упори. Кейн вже почав виконувати наказ Далласа. У капітанському відсіку почулося тихе скріпіння. Із зурольота з зурольота з'явилося декілька ніг із товстого металу, від чого він став схожий на жука. У них притул наблизилися до досі невидимої внизу породи. Чотири метри. Фух! Ріплі припинила відлік, но строму теж зупинився, коли опори намацали тверду поверхню. Потужні бампери пом'якшили контакт. Посадку завершено. Раптом щось тріснуло, можливо закоротило якусь дрібну схему, або це через те, що перевантаження не було вчасно компенсовано належним чином. А потім корабель струсануло від якогось сильного удару. Металевим корпусом корабля пройшла хвиля вібрації, так що здалося, ніби він страхітливо застугнав. «Я втратив контроль», – заволав Кейн, коли капітанському відсіку зникло світло. Давачі почали голосно попереджати про небезпеку, оскільки окремі металеві нервові закінчення нострому відбивали сигнали про несправність. Коли струс уразив інженерний відсік, Паркер і Бред тільки збиралися випити по бляшанці пива. Крізь скляні стіни своєї кабіни вони помітили, як комплект з'єднаних труб, будованих у фігурну стелю машинного відділення, вибухнув. У їхній власній кабінці управління загорілися три панелі. Клапан регулювання тиску, що знаходився неподалік роздулу, а потім він теж вибухнув. Світло згасло і інженери почали намацувати кишенькові ліхтарики. Паркер тим часом намагався знайти кнопку, яка відповідала за резервний генератор, котрий постачав живлення в разі відсутності безпосередньої роботи діючих двигунів. У капітанському відсіку в цей час запанувало сум'яття. Коли припинилися крики та питання, Ламберт озвучила найпростішу версію. Напевно, допоміжний генератор дав дуба. Вона зробила крок уперед, але сильно вдарилася об панель управління. Цікаво, що ж трапилося? Кейн підійшов до стіни і, намацуючи її, почав йти уздовж неї. Де ж резервна панель управління посадкою? Ага, ось. Він шукав знайомі круглі ручки. Фіксатор замка шасі. Ось, вже близько. Рука Кейна затисла аварійний важель освітлення. Він увімкнув його. У тьмяному сяйві з'явилося декілька примарних силуетів. Орієнтуючись на світло, яке увімкнув Кейн, Даллас і Ламберт знайшли власні важелі освітлення. Тривогника давали достатньо світла для роботи. Що трапилося? Чому не спрацював допоміжний двигун? І чому зникло світло? Гріплі клацнуло вимикачем телефона внутрішнього зв'язку. Інженерний відсік, що трапилося? Усе хріново, діловито відповів Паркер, але в його голосі відчувалася тривога і нестраханість. На тлі його слів пролунав звук, схожий на далеке дзвінчання жахливих крил якоїсь величезної комахи. Голос Паркера уривався. Таке враження, що він зникав із діапазону телефона внутрішнього зв'язку. Клята пелюга забила двигуни, поки ми сідали. Ось що трапилося. Напевно, забули й вчасно зачинити і вичистити. От і сталося займання електроприладів. Займання досить масштабне, тільки й додав Бред до загальної розмови. Його голос звучав досить слабко, наче він був десь далеко. Настала тиша, яку порушувало лише свистіння хімічних вогнегасників у динаміках. забирачі забилися. Нарешті Бред повідомив те, чого так нетерпляче чекала компанія в капітанському відсіку. Стався синий перегрів, напевно вигоріло усе відділення. Чорт забирай, тут справді стає нестерпно. Даллас подивився на Ріплі. «Ті двоє, схоже, досить зайняті зараз. Я хочу почути щось змістовне. Щось пішло не так. Дуже сподіваюся, що проблема стосується лише їхнього машинного відділення, але може бути і гірше. Корпус цілий?» Даллас глибоко вдихнув. «Якщо ні, то треба знайти пробоїну і визначити серйозність несправності». Ріплі швидко просконувала аварійні здавачі герметичності, потім швидко переглянула окремі схеми кабіни. Після цього вона змогла впевнено заявити. Я нічого там не бачу. У усіх відділеннях тиск норми. нормі. Якщо десь і є пробоїна, то вона занадто маленька, а система самовищінення вже давно її залатала. Еш разом з іншими уважно вивчав дані індикаторів на панелі управління. У неї було окреме джерело живлення на випадок масштабних перебоїв, як от зараз. Еш підтримав слова Ріплі. У повітрі відсіків відсутні забруднення зовні. Гадаю, герметичність не порушена. Це ну новина за останні хвилини. Кейне, увімкни зовнішні екрани, на яких ще не зникло живлення. Старший помічник налаштував три тригери. Усі побачили михтіння, що схоже на нічткі контури рельєфу, а потім усе знову занурилося в темряву. Розрядилися, нічого не видно, та й назовні зараз така ж темрява, як і в нас. Треба було увімкнути допоміжний генератор. Принаймні зможемо роздивитися, де ми. Акумулятора для цього явно не вистачає. Аудіосенсори потребували менше енергії, тому вони передавали звуки ззовні в кабіну. Нерухомі приймачі доносили до капітанського відсіку звуки буревію з дивним клацанням і завиванням. Часом виникало враження, що за бортом билися дві акули. Треба було сідати вдень. Ламбер подивилася в ілюмінатор, за яким була темрява, без приладів нічого не побачимо. Що ж таке, Ламберт? придражнив Кейн. Боїшся темряви? Вона навіть не посміхнулася. Я не боюся темряви, у якій я все знаю, а ця темрява це інша справа, особливо коли там лунають звуки, які ми чули під час екстреного виклику. Ламберт знову витріщилася на запилений іллюмінатор. Її готовність висловити свої потаємні страхи не покращила загальний настрій у Капітанському відсіку. У кращі часи він просто був напружений, а тепер посеред цієї темриви атмосфера стала взагалі задушливою через мовчання, яке затягнулося. Нарешті Ріплі оголосила: Нам знову телефонують з інженерного відсіку. Даллас та інші з очікуванням дивилися, поки Ламберт возилася з підсилювачем. «Паркере, це ти?» – почала розмову Ріплі. «Так, це я». Судячи з голосу, інженер був надто втомлений, щоб різко відповідати у своїй звичній саркастичній манері. Як у вас там справи? Далас подумків схрестив пальці. Вам вдалося завести пожежу? Нарешті. Інженер зітхнув, і в телефоні це прозвучало, як вітер. Вогонь пошкодив старий шар з маски в коридорі на поверсі це. У певний момент я подумав, що ми добряче впалимо собі легені. Але горюча речовина виявилася тоншою, аніж я гадав, і згоріла швидше, не стигнувши поглинути багато повітря. Сепаратори добре працюють, тому скоро приміщення буде очищене від вуглекисного газу. Даллас облизав губи. Який ступінь пошкоджень? Не звертайте уваги на дрібні. Мене найбільше цікавить загальна справність корабля та все, що перешкоджає нормальній роботі. Так, четверта панель повністю згоріла. Даллас уявив, як інженер загинає пальці, перераховуючи несправності. Допоміжний блок паралельного оживлення не працює так само, як і троє чарунок на 12-му модулі. Наслідки зрозумілі. Інженер витримав паузу і додав. Дрібні пошкодження теж називати? За годину я зможу підготувати повний список. Не треба. Зачекай хвильку. Даллас повернувся до ріплі. Спробуй знову вмкнути екрани. Ріплі виконала наказ, але це не допомогло. Вони були такими ж порожніми, як і голова бухгалтера компанії. «Доведеться поки що обходитися без них», – сказав він. «Ти впевнений, що назвав усі несправності?» – запитали Ріплі по телефону. Вперше вона прийнялася симпатією до Паркера та Брета відтоді, як вони стали членами команди. Вірніше, відколи вона стала, адже Паркер працював на Нустрому довше за неї. Поки що так, Паркер закашлявся. Зараз ми намагаємося повністю відновити постачання енергії. 12-й модуль, який зламався, усе тут угробив. Більше інформації про поломку ми зможемо надати вже після того, як вивчимо усе, що пожертв погонь. Ви впораєтеся з ремонтом? Далас подумки аналізував стислий звіт інженера. Вони можуть залатати основні пошкодження, але проблема з чарунками займе певний час. Він навіть боявся думати, що могло трапитися із 12 м модулем. Ми не зможемо одразу полагодити всі несправності, відповів Паркер. Я й не думав питати про всі. Що вдасться зробити? Треба замінити напрям декількох трубопроводів і замінити обшивку пошкоджених повітрозабирачів. Це передусім. Але аби цілком полагодити ці труби, треба було б надовго ставити зороліту тудок. Ми ж можемо тільки тимчасово пристосувати трубопроводи, аби згодом дістатися до доку. Розумію. Що ще? «Я вже говорив, 12-й модуль. Кажу, як є. Ми втратили головну чарунку». «Чому? Через Куряву?» «Частково так». Паркер замовк. щось порадився з Бретом, а потім продовжив. «Деякі частки злиплися в забирачах, забрикетувалися та викликали перегрів і пожежу. Ви ж знаєте, які ці вигуни чутливі. Пил просучився крізь кожух і угробив усю систему». «Ви щось можете зробити?» запитав Даллас. Систему треба було якось відремонтувати, бо замінити її не вдасться. Гадаю, що так. Вірніше, Бред сподівається, що коли вичистити все і заново викачати повітря, можна буде спробувати запустити. Потім побачимо, як воно буде. Якщо після чистки все буде герметично, то нам пощастило. Якщо ж ні, то спробуємо викувати і спересувати латку. Якщо ж виявиться, що вдовж труби проходить тріщина, ну, тоді... Голос Паркера почав замирати. Давайте не будемо про можливі проблеми, запропонував Далас. Розберемося з тими, що є, і сподіваюся, на цьому все й закінчиться. Згодні. Так, промовив Бред десь збоку. Кінець зв'язку. Кінець зв'язку. Грійте для нас каву. Гріплі поклала слухавку і в очікуванні подивилася на Даласа. Він тихо присів, задумавшись. Скільки часу треба, щоб полагодити зороліт, якщо Паркер дійсно правий, а вони з Бретом зможуть це зробити? Вона вивчала дані індикаторів і на хвилинку задумалася. Якщо вони зможуть змінити напрям тих труб і полагодити 12-й модуль, щоб він знову зміг забезпечувати силове навантаження, то це займе приблизно 15-20 годин. Непогано. За моїми підрахунками 18. Він не посміхнувся, але в нього з'явилася надія. Як щодо допоміжних двигунів, бажано, щоб вони працювали, коли ми вирішимо проблеми із живленням. Я працюю над цим. Ламберт налаштувала приховані пристрої. Коли інженер закінчить у себе, в нас же все буде готово. За 10 хвилин малюсінький динамік Кейна декілька разів різко запищав. Він проаналізував дані на задавачі, а потім вимкнув телефон внутрішнього зв'язку. Капітанський відсік Кейн почувся виснажений, але задоволений голос Паркера з іншого кінця корабля. «Не знаю, скільки шви витримають. Деякі з них досить погано тримаються. Якщо все піде як слід, ми знову пройдемося інструментом по швах і зробимо їх більш довговічними. Зараз у вас повинно поновитися світло». Старпом перемкнув блок. У капітанському відсіку знову спалахнуло світло. Почали загорятися і миготіти відповідні індикатори, а члени екіпажу вмить пожовішали. «Живлення та світло знову увімкнено», – відзвітував Кейн. «Ви двоє гарно попрацювали». «А ми завжди гарно працюємо», – відповів Паркер. «А вже ж», – погодився поруч Бред, судячи з безпередного гудіння, яке створювало елегантну поліфонію разом із його стандартними, односкладними відповідями, він знову стояв десь збоку від динаміка, біля двигунів. «Не дуже радійте», – продовжив Паркер. «Нові шви тримаються, але я нічого не обіцяю». «Ми просто все тут склеїли докупи. Що у вас нового?» Кейн похитав головою, а потім згадав, що Паркер не може бачити його жесту. «Казна що?» – він визирнув у перший ліпший ілюмінатор. іллюмінатор. в капітанському відсіку кидали слабке світло на вузьку ділянку рівної порожньої поверхні. Іноді вітер кутив велику пригоршню піску або камінь, і той кидав швидкий відблиск, але більше нічого не було. «Голіс Келі, Паркер! Видимість обмежена!» Усе позитивне, що я можу припустити, це те, що ми можемо бути десь неподалік від мисевого оазісу. Тримай кишеню ширше. Паркер щось прокричав Бретту діловим тоном, а потім додав. Якщо ще щось трапиться, одразу ж повідомте. надішлю тобі пуштівку. І Кейн поклав слухавку.